Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Bayyadihillahi fala mudilla wa la mudilla.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 Ya ayuhal naasutaku rabbakum aladhi khalaqakum min nafsu wahidah. Wa khalaqa min haza ucahah. Babata minum arjalan kathira wanisa, wa nisa. Wa taqwaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kan alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhin amanu taqwaha wa kulu qawla sadidah. يُسْرِهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقل حديث كتاب الله تعالى وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syar'al umur muntahatuhah. Wa kulla muntahatim fit'ah. Wa kulla fit'ahdi dolalah. Wa kulla dolalati finnar. Kala Kita lanjutkan kajian Riyabussalikin. Salihin kalami Sayyidil Mussalikin. Qaya Al-Imam nawawi Rahmat A'ala. Malam ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-353. Masih membahas tentang syariat menghormati para ulama khususnya para ulama kibar, para ulama senior dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Qala rahimahu wa ibn Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Ibn Umar semoga Allah taala meridhoi ketuanya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Auni fil manami aku pernah bermimpi atasa waqufis iwakin aku sedang bersiwak dengan kayu siwak fajani atulani lalu ada dua orang laki-laki mendatangiku. Ahaduhuma akbaru madal akhar. Yang satu lebih tua dari yang lain. Fa na waltusiwaka al-asghar. Lalu aku memberikan siwaku. Kepada yang lebih kecil. Fakih ilali. Maka aku ditegur. Kabir. Yang besar dulu. Yang lebih tua dulu. Fadal haktu ilal akbar min humah. Maka aku serahkan. Siwaku kepada yang paling tua diantara mereka bertua. Rawahu Muslim, Muslim Wal Bukhari Taqlidan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lengkap dengan sanadnya, dan diriwayatkan oleh Alimah Bukhari tanpa sanad. Nam dalam halis yang mulia ini apa nama binti Al ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama. Mimpi para nabi. Itu termasuk wahyu. Jadi. Para nabi dan rasul. Apabila mereka bermimpi. Mendapatkan perintah. Atau mendapatkan larangan. Maka. Perintah dan larangan itu. Termasuk bagian dari syariat. Nabi tersebut. Dianggap. Sebagai wahyu. Nah. Karena setan Tidak bisa. Mengganggu dan menggoda para nabi dan rasul. Nah. Sehingga ifwan hadirin audzukumua. Apa yang disampaikan dalam hadis ini yakni menghormati yang lebih tua dalam segala perkara. Termasuk syariat Islam. Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalipun perintah ini beliau dapatkan dari apa ini? Mimpi. Adapun mimpi selain mimpinya para nabi dan rasul, maka bukan wahyu. Bukan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini bantahan terhadap kelompok sufiah. Orang-orang sufi yang mereka ini malas mempelajari ilmu agama dari sumber-sumber aslinya. Ini Al-Quran, Al-Karim, dan as sunnah Dan mereka lebih senang. Untuk menyampaikan hasil mimpi-mimpi tokoh-tokoh mereka. Padahal mimpinya tokoh-tokoh mereka itu bukan apa ini? Wahyu. Bukan syariat. Nah. Yang kedua. Tersiwaku. Termasuk sunnah nabawiyah. Bahkan termasuk sunnah nul fitrah. sunnah yang tidak ajarkan oleh semua nabi dan rasul. Jadi siwak. Dengan jalan siwak. Itu bukan sekedar ajaran Nabi kita. Sallallahu alaihi Wasallam, Tapi juga merupakan ajaran para Nabi dan Rasul yang lain. Termasuk dalam sunnah ul-fitrah. Barakofikum. Dan ini. Para ulama. Menghukumi. Bersiwak itu termasuk. Sunnah mu'ak. Agama, hukumnya Sunnah yang ditekankan. Ya. Nah, khususnya ketika terwuduk, ketika akan solat, ketika Membaca Al-Quran. Nah, ketika akan membaca Al-Quran. Ketika. Bangun tidur. Ketika. Mau masuk rumah. Ini semuanya lebih ditekan lagi. Untuk berhati Kemudian yang ketiga. Dalam hal ini menunjukkan disyariatkan untuk lebih menghormati yang lebih tua dalam segala perkara. Misalkan kita melayani seseorang ada yang tua, ada yang muda maka kita layani yang tua dulu. Nah. Seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, Nabi mempersilakan yang tua terlebih dahulu untuk menggunakan siwa. Setelah ditegur kafir yang lebih tua dulu. Kemudian, dalam hal ini juga termasuk, diantara faedahnya ialah, boleh meminjamkan siwa kepada yang lain. Nah. Jadi misalkan kita punya siwa, dipinjamkan ke yang lain, tidak masalah. Tidak apa-apa. Ini tidak termasuk sesuatu yang menjijikan. Tidak, ya yang penting siwaknya bersih. Habis dipakai potong ujungnya. yang lain silakan ya. Nah, enggak masalah. Karena yang kotor sudah apa ini? Sudah potong, ya. Baik. Kemudian hadis ini juga mengandung faidah. Bahawa Nabi SAW itu Maksum. Terjaga dari kesalahan. Setiap kali melakukan sesuatu yang salah. Misalkan. Maka langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu SWT. Sehingga terjaga dari kesalahan. Nah, seperti dalam hadis ini. Beliau menawarkan siwanya ke yang lebih muda. Kemudian ditegur. Kabir yang tua dulu sehingga semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran bila ragu tanpa ada keraguan sedikit pun maka nah, siapa yang meragukan kebenaran ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka dia melakukan salah satu bentuk kekufuran. kekufruan. Hadis berikutnya. Yang ke-354. Anabi Musa Rabbiyawu Anhu kata dari sahabat yang mulia Abu Musa, semoga Allah Taala meridainya, beliau berkata, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda." Inna min ijlalillahi ta'ala ikramal shaybatil muslim wa hamilil qur'an wa iril ghalifihi wal syafi anhu wa ikamahis Hadis Hasan Rawwah Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seorang Muslim yang sudah berubah. Dan memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak terhulu dan tidak meninggalkan Al-Quran. Dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini derajatnya Hasan, sebagaimana yang disampaikan oleh Al Hafidh Ibn Hajar As Kholani, dan juga Al Hafidh Al Iraqi. Bahawa hadis ini hasan. Di ashabatil muslim, muslim yang memiliki opan, ialah mereka mereka yang telah teruban rambutnya. Dalam memperjuangkan Islam. Hamilil Quran. Ini ialah. Para penghafal Al-Quran. Di asultan. As itu ialah Penguasa. Atau pemerintah. Barakofikum. Dalam halis yang mulia ini. Al-Fanabudina al-Zakumullah. Ada. Beberapa ajaran Islam. Yang termasuk. Syariat. Yang harus kita amalkan. Yang pertama ialah. Memuliakan. Bahawa orang yang sudah tua dalam memperjuangkan Islam. Dan juga orang, -orang tua dari keadaan kaum muslimin secara umum. Di sini disebut yang sudah berubah. Karena ciri-ciri tua itu sudah berubah. Nah. Kalau saja ada yang tua, tapi tidak tumbuh. Utannya masih hitam semua, rambutnya, cenggotnya, ya tetap bertambuliakan. Karena perubahan itu ciri umum. Orang yang sudah boleh apa ini? Tua usianya. Kita muliakan mereka. Karena Allah memuliakan mereka. Nah. Yang sopan. Yang hormat. Kepada. Senior-senior. Dalam Islam. Yang sudah. Sepuh. Apalagi. Mereka ialah para ulama. yang istiqomah di atas as-sunnah, yang menghabiskan waktunya dan umurnya untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Maka harus lebih dihormati, lebih dimuliakan, nah, lebih didulukan arahan-arahan arahan dan nasihat mereka. Yang kedua, memuliakan dan menghormati para penghafal Al-Quran. Jadi, para penghafal Al-Quran ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena telah menghafalkan kitab suci umat islam. Maka kita juga harus apa ini? Menghormati dan memuliakan mereka. Tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, penghafal Quran tadi tidak berbuat hulu. yakni perlebihan dalam masalah Al-Quran. Yang dimaksud perlebihan dalam masalah Al-Quran ialah menggunakan Al-Quran yang ia hafal tidak pada tempatnya tidak untuk perkara yang semestinya Syarat yang kedua ialah tetap membaca dan menghafal Al-Qur'an itu dan tidak meninggalkannya. Dan kalau dia itu mantan penghafal Quran Antan. Ya. Setelah itu dia enggak mau baca, enggak mau tahu asalannya. Maka tidak pantas dimuliakan. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan, "Wailul ghali fihi wal jafi anhu." Penghafal Quran yang tidak ghulu dan tidak jafi. Tidak hulu, tidak melampaui batas dalam menggunakan Al-Quran. Tidak pada tempatnya atau dalam perkara yang tidak semestinya. Dan tidak jahat, yakni tidak kemudian meninggalkan apa ini? Al-Quran itu. Nah, Arti penggaraan Al-Quran yang dimuliakan ialah yang menggunakan Al-Quran itu pada tempatnya dalam perkara yang semestinya menjaga bacaannya, menjaga hafalannya dan mengamalkan isinya. Ini yang layak untuk dimuliakan, para kofifum. Yang ketiga, memuliakan para penguasa Muslim yang sah. Terlebih, penguasa yang adil. Nah, ini termasuk ajaran Islam yang mulia. Kita menghormati, memuliakan pemerintah kita yang sah. Tidak menjatuhkan wibawanya, tidak menjelek-jelekan mereka, nah, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena kalau mereka itu dihormati, dimuliakan, maka akan semakin jinak. Orang yang dimuliakan, dihormati, itu jenak. Sama baik, insya Allah. Maka manfaatnya akan dirasakan oleh siapa ini? Rakyatnya. Didoakan kebaikan. Karena kalau doa kebaikan, berarti mereka semakin baik. Dan kalau mereka semakin baik, maka manfaatnya bisa dirasakan secara ini? Umum. Baik. Bagaimana kalau mereka dolim? Maka ada usaha menasehatinya. Dengan cara yang baik. Yang sopan. Dan tidak. Mempermalukan mereka. Di depan umum. Karena dengan cara itu. Diharapkan. Mereka bisa menerima masukan. Dan teguran. Nah. Ini sebagai pantahan terhadap kelompok-kelompok Khawarij. Baik kaya lama atau kaya baru. Kaya lama itu dengan mengangkat senjata. Mengkudeta pemerintah. Mengkafirkan pemerintah. Kaya baru Nah, istilahnya mengkritisi kebijakan pemerintah itu termasuk pikiran-pikiran yang salah. Nah, walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Tidak diajarkan dalam Islam semacam itu. Ingat, kalau rakyat memuliakan penguasannya. Menghormati penguasannya, menjaga wibawa penguasannya, maka penguasa juga akan baik sama rakyatnya. Kalau rakyatnya mendoakan kebaikan kepada penguasannya dan penguasannya jadi baik, maka rakyat juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau dicaci maki dihujat Siapa orangnya yang tidak marah Walaupun dia salah Tapi kan tidak melulu salah Atau banyak benarnya juga Akhirnya semakin Dalim Banyak kebijakan-kebijakannya justru Kemudian Mewukikan masyarakat Khususnya kaum muslim Apalagi kalau didoakan kejelekan Kalau mustajab Penguasanya jadi jelek tambah jahat yang rugi semuanya nah mereka juga punya pengikut yang loyal punya pembela yang loyal sehingga dipertimbangkan maslahat dan masalah bukan berarti kita itu sendiri kodawo begitu enggak tapi ada Caranya Yang baik Bila sihati Kasih masukan yang baik Tidak dijatuhkan Harap alaikum. Baik Kemudian dalam Hadis yang mulia ini Terdapat faidah Bahwa agama Islam menentang dua sifat sifat yang pertama ialah sifat ungu melampaui batas aturan dan yang kedua sifat java yakni meninggalkan aturan itu Jadi, Islam sudah sempurna. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Berarti kalau ada yang menambah-nambahkan ajaran, berarti hulu. melampaui batas dan aturan. Ya. Kalau sampai mengurangi atau bahkan meninggalkan atau tidak menggunakannya, namanya apa ini? Jawa. Islam sangat Membenci dua sifat ini yang hulu dan yang jafak. Yang hulu bermakna melampaui batas ketentuan yang ada. Jafak bermakna melampaui batas dalam meninggalkan aturan yang ada. Barak awekum. Jadi yang benar ialah tidak ini tidak itu tapi pertengahan mengikuti aturan dan berusaha mengamalkannya dengan baik tar ofikum hadis berikutnya yang ke-155 wa al-amir ibn Su'aib an abihi an Jattibi radhiyallahu anhum Kala. Dari Amr Ibn Suhaib. Dari bapaknya. Dari kakeknya. Semoga Allah Ta'ala meridui mereka semuanya. Beliau berkata. Ini anak, bapak, kakek, semuanya sahabat. Kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Tidak termasuk dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Dan tidak mengetahui kemudianan. Wah orang yang tua dari kami. Hadisun Sahih Rawahu Abu Dawud Wa tirmidhi Hadis ini Sahih Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi. Wakala At-Tirmidhi. At-Tirmidhi berkata Hadisun Hasan Sahih. Hadis ini Hasan Sahih. Wafil riwayatin Li Abi Dawud dalam riwayat Abu Dawud. Hakko kabirina. Ia ini tidak mengetahui hak-hak orang tua di antara kita. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabu Mufat. Dan juga Al-Imam Ahmad. Baik. Al-Ulamak menjelaskan laisa minna tidak termasuk dari kami itu maknanya ialah laisa min sunnatina tidak termasuk ajaran kami atau laisa min adabina tidak termasuk adab-adab kami. ada juga yang menafsirkan laisa minna tidak termasuk kami ialah laisa tidak termasuk agama kami taib dalam majlis yang mulia ini khana betina a'udzu ada dua prinsip dalam Islam terkait dengan mu'amalah. Prinsip yang pertama ialah ar-rohmah bisyur, menyayangi yang lebih mudah. Ini prinsip mu'amalah yang pertama, rahmah, bishajar, menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau ada yang lebih muda diperhatikan, sayang, ya. Nah, apalagi masih anak-anak. Prinsip yang kedua ialah at kir bilki bar menghormati dan memuliakan yang lebih tua. Kalau dua prinsip ini diamalkan, insya Allah akan terjadi hubungan yang baik antara generasi muda dan generasi abai ini tua. Yang tua Menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghormati, memuliakan yang lebih tua. Sehingga nyambung antara generasi muda dan generasi apa ini? Tua. Kalau sudah nyambung seperti itu, Barak-A'laikum akan terjalin. Uhuwa Islaminya yang baik, yang kuat. barak Yang kedua. Larangan. Bersikap kelas kepada anak-anak. Ibu. Jadi anak-anak itu masa-masa pertumbuhan dalam segala aspek. Kalau dididik keras, nanti tuanya menjadi orang yang memiliki apa ni, watak keras, tidak lembah lembut, enggak bisanya yangi yang lebih muda lagi. Kenapa? Yang biasa diperlakukan dengan keras dan kasar sejak kecil. Sehingga ketika dia tua, Maka akan memperlakukan semacam itu kepada yang lebih kecil. Mengamalkan ilmunya. Ilmu asidah. Ilmu bersikap keras. Ini penting untuk para pendidik. Nah. Bahawa anak-anak. Harus diperlakukan dengan lembut Kasih sayang, perhatian. Nah, tidak dengan kekerasan. Keras itu mungkin... Hanya mendiamkan mereka sesaat. Tapi bekasnya seumur hidup. Nurut sesaat. Tapi bandelnya seumur hidup. Nah itu. Ya. Tapi kalau dengan kasih sayang, perhatian... Ya... Nah, mungkin bandelnya agak lama, tapi nurutnya bisa lebih lama lagi, lebih awet. Nah. Sah, capek ngurusi ya, anak-anak. Ini tidak mau, ini tidak mau, nurut. Tak eh. bisa pergi jam itu. Nah. Sudah berapa lama nangani anak-anak? Ya, beratus tahun. Bang nah, sabar. Terus apa? berapa tahun, sampai kamu sudah putih cenggotnya. Anak-anak yang dididik dengan kekerasan, tapi hanya keras. Bandelnya sampai tua. Anak-anak yang dididik dengan kelembaan lebutan, maka akan cina di masa tuanya. Bandil-bandil masih kecil, tidak masalah. Itu memang anak-anak. ya. Nah, tapi harus sabar. Lama-lama -lama hasilnya bagus. Inilah. ya. Nah, kan boleh memukul mereka. Kan boleh, tidak wajib kan? Apakah wajib memukul mereka? Tidak boleh memukul. Terus tujuannya itu apa? Untuk mendidik kan? Nah, bukan untuk menghabisi mereka. Memukul. Ditakdim untuk mendidik. Kerana sayang. Pukulan sayang itu lain dengan pukulan apa ini? Emosional. Ya, beda. Baik. Kemudian dalam halis ini juga terdapat faedah. Hendaknya kita memperhatikan adab dan sopan santun. Karena dengan adab dan sopan santun ini akan terjadi muamalah atau hubungan Sesama Muslim yang baik, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Eh, kalau diajarkan sejak kecil, maka akan bagus hubungan di antara mereka. Anak akan menghormati orang tuanya, orang tua akan menyayangi anak-anak mereka. Seorang murid akan menghormati kurukurnya, dan kurukurnya menyayangi mereka. Demikian seterusnya. Adik menghormati kakaknya, kakak menyayangi adik-adiknya. Begitu. Wallahu Allah Taala. Lebih sabar. Ini yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikah dan taufiknya. Amin. Ya Rabul Amin. Subhanakallah. Muhibandik. Asadullah. Yalah, yalah tak astaghfiruka wa taufiq.